Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karunia dunia dan begitu banyak telah Allah berikan kepada kita Dan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, Sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat Bagi diri kita dan bagi orang lain Berguna di dunia maupun di akhirat Kita berdoa dan mudahnya salat serta salam selalu dilimpatkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat-sahabatnya Serta para pengikutnya Yang setia sampai akhir zaman Baiklah Fatiha Pada Kesempatan ini Datang kepada kita Fatiha Tufri Muhammad Ibn Mubarak. Ibn Muhammad al-Syarafi Hafizullah wa rahmat wa Beliau dilahirkan di Najib bagian Selatan pada tahun 1985 Kemudian beliau belajar ibtidai Dari dan Mutawasita Lalu beliau Umrah pada tahun 1409 Hijriah, kemudian berkenalan dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al Usaymi Abu Abdullah Rahimullah, dan beliau mengambil ilmu dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Usaymi dari sejak tahun 1411 Hijriah sampai wafatnya Syekh dia ya, itu dari 1400 abad Hijriah. Kemudian ya, beliau datang mengambil ilmu dari Syekh Muhammad bin Saleh al-Saig dari Aqwaillah rahimahullah. Itu melanjutkan belajar di Jami'ah Imam Muhammad bin Saud ya pada tahun 1400 ya. 19 sampai selesai 1422 Kemudian Beliau mengadakan halal-halal Alhamdulillah Atau memberikan pengajaran sampai Saat ini Alhamdulillah InsyaAllah Pada kesempatan ini Di Markas Islamic Center Binbas yang dalam Nalungan um, majelis Islam Abdulaz Majlis Ikhidah Abdulaz Al-Islami Di bawah Pimpinan uh, Sheikh al Abu Iddah Al-Fatihah Beliau Sheikh Muhammad bin Umar Bin Hamad Al-Syarami Al-Fatihah Akan menyampaikan muhattah kepada kita-kita kita semua Yang Semoga kita bisa mengambil manfaat Dan faedah terhadap apa biani beliau sampaikan wa ya hadirin hadirin syekh hadirin Allah radhiyallahu anhu fadlillahu mas'ulama'atul rahmanur rahim alhamdulillahil alamin indallahil hamdu lillahi rabbil alamin wallahu nuril amin Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika al-khatim amma ba'du karena kita membelikan kepala untuk membeli Bondaya dalam ketemua dan ke rapper dan kekutan dan kita membantu anda- 1993 orang dan membantu sebagai Enfin wanita Lawe还是 ada pada kulalam pun di hujanEt Gal.'saya untuk memukul nas introduce atau maintenant yang akan melakisinya sebagai semas,... atau seperti heu-semaan Asalnya, asalnya, yang bertebaran di negeri ini, apabila Allah SWT menjadikan jalannya dan jalan yang sulit bagi orang-orang kafir. Maka, saya ingin mengatakan kepada anda, bahawa Allah SWT telah memberikan kepada yaitu memuji Allah subhanahu wa taala dan bersalawat serta salam kepada bosurnya, kemudian mengucapkan syukur terima kasih kepada ya semuanya saja yang pada kesempatan ini bisa bertemu di yang negara Indonesia, kemudian bisa eh, bertemu dengan para pusat-pusat yang kemudian dan juga para pelajar-pelajar santri-santri para penuntut ilmu yang baik di Markas Islam Sangat Bimbas maupun juga di Markas al ya, dan juga beberapa mantan-mantan lain yang berpengas salam kemudian saya eh, mengucapkan eh, menyatakan kekepiraannya, kebahagiaannya atas pertemuan ini kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal ya insyaallah ya kita kita semua akan merasa bahagia taualan anzur ala al sahih wa islam alladhi la ilaha illallah azza wa jalla qala allah subhanahu wa ta'ala in ad-din idha Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian saya menyatakan Yang membuat kita bergabat Pertama Kita kita semua berada Di agama yang benar Agama Allah Sobat Adhan Alhamdulillah Kemudian saya membawa Alhamdulillah Alhamdulillah Ayat Ayat Yang ber-19 Innatina Inta Allah In Islam Kemudian saya juga Membawakan firman Allah di dalam surat Al Imran Ya sama, yaitu ayat yang ke-85. Womayyab tadi kau yang Islam Medina farajyuk pada minhu buat buat berakhir oleh yang Sesungguhnya agama yang mulia, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu peteman ya ayat yang ke-19 dari surat Al Imran. Kemudian ayat yang 85-nya 185 Siapa saja yang mengurut agama sayap Islam Maka Allah tidak akan menerimanya Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang berhubungi Al-Qiza' <Sess> al-Tariah al-Labi al-Maiyaz Al-Habitha Allah Huwa ittahum ala badha' di ahli s-suni <Sess> wa jamaah Al-Badha' al-Labi huwa sabidu saja di bernah Kemudian Keistimewaan yang kedua Yang membedakan Kita-kita Adalah kita-kita berada di manhas Yang benar Yaitu manhas ahli sunnah wal jemaah Yang kita-kita bisa Selamat dari sisa ahli neraka Dan bisa menikmati Surganya Allah Al-Nisa al -Nizha. Ketiga, alkitabilulham. Hwa anta Allah menyebut kesegilan, warajaah, alamannya yang panjang, mengajarkan ilmu yang terang, dan membimbing kepada jalan yang Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah Allah swt telah memberikan kepada kalian, kepada kita kita, yaitu para nabi-nabi yang bermanhaj sunnah. Yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Al-Mizan Ar-Rabb Ya Wanabi Sasthafuun Al-Haniyah Dih,ah, hua anna kubta al-Tubul al-Ilm. Hada al-Ilm aladhi yushubu Allah wa Azza wa Jalla, walafyuhu Rasulullohu wa Taala wa Azza Kemudian keistimewaan yang keempat, yang patut kita berdamai dengannya adalah kita kita semua dalam merancang menuntut ilmu yaitu para ulama. Ummati adkhul lakum fi hadhihi kalimat hadhihi yang namanya Menuntut ilmu di mana Allah menyukainya, Rasul menyukainya dan semua orang yang beratalan menyukainya Syed mengatakan akan, akan memberikan beberapa kan kali yang berkaitan dengan menuntut ilmu Al-Abu'ul-Abu'ul Anda berkaitan di inilah amra Allahi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya inilah Allah, di inilah faqa'a Ha'ala bukannya tidak ada Allah Ukam Nabi SAW. Katakanlah ilmu jarirah atas semua. Kemudian Syeikh menyatakan bahawa saya yang kita kita menuntut ilmu yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah suratan dan kedua agar kita kita berilmu. Kemudian Saya membawakan firman Allah surat Muhammad ayat yang ke-19. Fālam annahu la ilā illa Allāh wa sabbirilābi. Kemudian membawakan hadis yang sahih dari Rasulullah tentang ilmi fadilah dan adalul di persimin. Karena anatara ilmi itu asbab berfaham di dunia dan akhir. Kalau Allah Taala ya fi ilahul dini an alulhum wal dini alul Kemudian yang kedua Kalau pertama tadi adalah penasaran perintah Allah yang kedua yang namanya menuntut ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian saya membawakan firman Allah surat Al-Mujadalah ayat yang ke sebelas yang berfirmanlah suratina nan lumingo bangadina udul ilmada roja Allah akan mengangkat derajat. Orang-orang yang bergimah di antara kalian. Dan orang-orang yang bersihimu berbeda pada kerajaan. Fahidat, annafum dikharulukum dililmi syar'id, ilmi kitabah, sunnah, salatum tarirah jannah. Maksudu alaihi, ditasur ila jannah di ardu, dan samawati wal ardu. Kata Nabiya sallallahu alaihi wa Man sadaqa al-ariqan, ya nabi sufiri ikhman, Sahal Allahumma dobihi kalibat ilmu. Kemudian yang ketiga, di dalam menuntut ilmu itu merupakan sebab untuk memudahkan atau mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kemudian saya membawakan hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man salat kalibat yang tabisubhi ilman sahada Allah la ilaha bihi tariqah jannah siapa saja yang menempuh suatu jalan di dalamnya adalah berkeinginan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya dengan sebab menuntut ilmu tadi tariqah ila al jannah dia jalan menuju ke surga wa bi anna kulli talib yajri telah Nabi Muhammad S.A.W. dan siapa yang mendengar berita Nabi S.A.W. dan Nabi S.A.W. dan Allah SWT. dan Nabi Nabi yang tidak berdosa dan tidak berdosa dan tidak berdosa dan tidak berdosa dan tidak berdosa dan tidak berdosa dan tidak berdosa dan tidak berdosa kita berarti memburu warisan para nabi dan warisan apa yang lebih mulia daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ulama wa rasul anbiya wa innal ulama wa rasul anbiya wa innal anbiya lam yuwasi tinaran wa la bi aman inma waratsul ilma fa man akhadahu fa wa amin Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi Wa ilah ulama yang berwarna ke Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan diri dan maupun dina Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu Maka siapa yang mengambil ilmu Sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna Kominta ان الملائكه تضع الريح حتى حكم تحفظ في مجالس العلم فجوبا عز وجل لهم تاثيره ينزل مع بركات من الله عز وجل قال النبي خطاها ان الملائكه لا تضع الريح حتى صالح العلم وفيها انتفاع حسنا ثم يداولون ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah s.a.w. Malaikat-malaikat turun dan melindungi kita-kita memberikan barokah kepada kita-kita Rasulullah s.a.w mengatakan Wa innal malakika ka lathad ba'u ajeniha ta'a Lita'ni bil-ilmi rizad bi-maryasna Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu maksud ditinggalkan sayap sayapnya Itu kamar ridha, peniat apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Tuma natakallam al-asya' li ba'd al-dharar. Wa ma kuntu fi markaz 'ali sunniy salafiy fallu'likum shay'an Aziz bin Kemudian beliau mengatakan Insya Allah akan memberikan beberapa biografi para ulama ya, yang berjalan di atas matahari ini Apalagi yang berada di markas Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya Akan menceritakan beberapa silam atau biografi sikatwa ulama-ulama yang berada di jalan yang lulus jalan matahari di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah Menulis <Sessiz> Syekh wa rahimahullah di'ami Salat al dan adzim wa salat al-Mu'adul adzim wa Syekh mengatakan kekuasanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah Kemudian, Al-Quran wa bar menghafal Al-Quran dan تعلم العربيه اي لذلك ده هو يمتلك لسانه العربيه و تعلم الحساب وغير ذلك العلوم الاساسيه لبعض العلوم kemudian syekh mengatakan syekh Abdul Asad bin Abdullah bin Basra belajar Al-Quran dan menghafalkannya ya beliau belajar di waktu kecil dan menghafalkan Al-Quran Kemudian belajar tahu dan beberapa ilmu-ilmu asasi, ilmu-ilmu pokok kunci untuk yang membuka cabang-cabang ilmu. Al-Qasidah yang shihulahil Mu'awwidh asyir, واستمر على ذلك حتى سبعة عشر, iaitu sahur umur sista 17 tahun. ثم أصيب المرض في عينيه، والستمر سنين، ثم كف بصروه. Kemudian saya menceritakan bahwasanya Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas R.A. dilahirkan Dalam keadaan sehat Artinya penglihatannya Kemudian pada tahun Pada umur 16 tahun eh, Sakit matanya Sampai akhirnya Kehilangan penglihatan Jadi umurnya 16 tahun Penglihatannya Sudah apa tidak bisa digunakan lagi dan malah itu, ayat yang terucap, tidak akan terucap, kecuali jika dia memperoleh ilmu. Tetapi dia tidak memperoleh ilmu. Kalau pun begitu, kalau pun penglihatannya itu sudah tidak bisa dipakai lagi, artinya dalam keadaan buta, itu tidak menghalangi ambisi syekh untuk menjadi ilmu. Dia terus berusaha untuk telah berdiri. Walau zaman syekhnya Muhammad ibn Ibrahim al Sheikh, R.Ahmadullah, lazimnya 10 tahun, agaknya lebih 10 Syekh Sheikh mengatakan bahasanya Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Bas, R.A. itu berburu dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim al Sheikh, ya, buru beliau dan mulai sana kurang lebih selama 10 tahun. ولدما قدر عظمه سبع عشر سنة أمر أبو شيخ محمد ابراهيم رحمه الله بأن يذهب قاطيا إلى مدين الخرق وهي من قلال هجم وتقبل من الهيار إلى الجنوب تقريبا ثمانين كيلا وبقي فيها أربعة عشر سنة قاطيا معلم ناشا من الإجن قاطيا الناس Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Dhahir Allah itu menyuruh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Sibas untuk pergi ke daerah ya, ya bagian Selatan kemudian memberikan ilmu, mengajarkan ilmu dan menjadi qadhi di sana. فما جاء الى الرياض وقد فتح فيها الجامعه العلميه والخرجات الشرعيه فدرس الطلاب Kemudian beliau kembali ke dia ya, dan di situ sudah dibuka universitas-universitas ya atau mahal mahal ilmu syariah. Humma amila na'iban dirais al-jami'ah al-jami'ah al-Azawiyah, thumma ra'isaha wa kana fi tilka al-ba'd ra'is fi Kemudian se diangkat menjadi wakil yang kudil jamaah Islam yang di Madinah al-Nabriya. Kemudian menjadi kudilnya. Ya, walaupun demikian beliau juga terus mengajar di masjid Nabawi. arabi Kemudian, setelah, buktiak rakan ikhtibar ulama dengan madadah al-Arabi al-Surudiyah dan rakan di majlis al-Masjid al-Nabatah, dan kataimah dan petua serta wafatlah beliau di Mekah dan bermukim di hingga wafatnya rohullah di tahun 1440 Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Al-Wahha dianatkan menjadi naib ulama di kerajaan Arab Saudi dan juga menjadi rais idarah al yang memberikan fatwa-fatwa ya kemudian terus-menerus sampai seperti itu sampai meninggalnya beliau pada tahun 1421 12 H maka istila' al-nasu bi al al-arabiyah as-saudiyah wa ithan bilal bal inna fi ulama fi al-waqt al-hadith zalaka at Kemudian banyak sekali yang istighfadah mengambil faidah dari beliau. Ya, bahkan beberapa orang-orang yang berada dalam jabatan tertentu di Arab Saudi, di Memlakan Arabia, semudia itu kebanyakan adalah dari murid budinya syeikh Abdul Aziz bin Abdul Aziz Al Muwaffaq. Wahab sedih nizaril shaykh, anak insan yang tergubuh beberapa hal yang yang telah diulangi latinul 'amil صاحل الهمه العاليه يطلب منها صارت الاواش dari orang kadet terhanyangi atau menghadapi di dalam menuntut ilmu dan ya, akan tetapi lintasan tersebut bisa ditepisnya. Terus menerus ya menghadapi lintasan adalah menuju ilmu. Wa Di antara ibah yang untuk Syekh Abdul bin Abdullah bin Baz ya laki maulaha adalah ibadah yang mempunyai makna yang luar biasa, makna yang besar. Yaqulun idza tazal ila 'abdi 'amila ayyam, saw nasqutun wa qutun wa qutun ila as-sulum masjid la ta'lamu hatta idza baita hunna 'abdi qad an-nas qad ghasala Allah. Yumun orang buta, orang yang tidak bisa melihat, itu orang-orang lain menuntunnya menunjukkan jalan yang menghentalkannya tapi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin basrah s.w.t ketika buta beliau menuntut orang-orang menuju jalan yang lurus, jalan yang Allah Baik Wa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'a s.a.w. Kudya'a s.a.w. Kudya'a s.a.w. Kudya'a s.a.w. Berpada, waktu s.a.w. Kudya'a s.a.w. Syekh juga meninggalkan beberapa karya-karyanya yang bermanfaat yang sebagian sudah dicetak dan sebagian masih dalam uh, usaha percetakan, proses percetakan InsyaAllah kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari buku-buku atau karya-karya peninggalan -karya dunia rahimahullah Warna <tuh> al-ulama' al-ahdaaf al-lazina al-gha'u al-gha'u al-gha'u al-gha'u al-gha'u al-gha'u al-gha'u و حافظ الله من اقوام من الشرك والبدع الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان الحكمي النجدي رحمه الله كان من العلماء يا مكنونين pengaruh yang luar biasa yang memberantas kebidaahan dan berjuang di atas jalan yang benar jalan Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah Syekh Muhammad bin Abdul al bin Sulaiman Abd al-Dami'i rahimahullah Mula di halal syair di al-adhi hijrah Syekh Muhammad bin Abdul al-Bahad rahimahullah dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah Maka jabda di tala wala'in wa dan beliau telah bersungguh-sungguh serius dalam menuntut ilmu ketika masa kecilnya. Fa beliau, beliau menuntut ilmu sebelum sepuluh tahun. Artinya umurnya masih sebelum sepuluh tahun sudah menuntut ilmu. Wahaj Qur'an كامل قبل سن 13 Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmallah menghafal Al-Qur'an dari Hafiz itu sebelum sempurna umurnya 12 tahun, itu sudah hafal al-Qur'an. Kalau kata kata silm mohon tidak asal kesana. Raaqatu an nuh ahmud di imam dinas salat akan jemaah usil di dinas imam sempurna jasal. Kemudian bapaknya melihat bahwasannya anaknya itu dalam umur 12 tahun sudah hafal al-Qur'an. Ya, Memandang bahwasanya ini sudah bisa untuk mengimami manusia ya, dalam sholat saya juga yang ya, bapaknya mengajikan dia untuk menjadi imam sholat Sama inna mujadid kan Al-awwal huburus ulama' al-dinak Wa tani al-kubilaw wa al-adiraah Wa khasadat kutubi syaihi islam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya Syekh betul-betul Menseriusi Menseriusi Dalam dua hal. Yang pertama Menghadiri Majelis-majelis Para ulama Yang ada Yang kedua Adalah Berusaha banyak Membaca buku-buku Para ulama Ya khususnya Syekh Syekh Islam Ibn Tayini Ya Alhamdulillah Dan muridnya Yaitu iman, ikhlas, kaya, rahim dia telah berjalan pada rasa-rasa. Dia pergi ke kota dan menghadap ke dina, dan pergi ke dina dan menghadap ke dina. Dia pergi ke perhitungan dan menghadap ke dina dan pergi ke perhitungan dan menghadap ke dina. Kemudian beliau tidak mencukupkan kenaikan di dalam menuntut ilmu tapi berusaha untuk menimba ilmunya pergi ke Madinah kemudian menuntut ilmu dari para ulama-ulamanya kemudian pergi juga ke Ifsa menuntut ilmu dari para ulama-ulamanya kemudian pergi ke Iraq menuntut ilmu dari para ulama-ulamanya demikian Tuma waja ba'da dhalika ila bilada Al-Uraina thumma bada' mu'allimun nas wa nasahu kemudian beliau kembali ke daerahnya yaitu Yaman lalu mengajarkan tauhid mengajarkan fikih mengajarkan sirah dan yang lainnya itulah demi seperti syekh Muhammad al-Qura' fihi min balad muslimin وخاصه لبلاد بلاد نجد راى فيه الشرك والبدع والخرق dan di antara keistimewaan Husey. Ya dari yang lain, beliau itu melihat yang banyak penyimpangan-penyimpangan di beberapa negara, khususnya di negara yang menjadi yaitu banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang timbul. mulut. Wa karatimila al-Najjid al-Riyadh wa mahaulaha wa sahabila al-Najjid najjid al-Jazira uwur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 قام من خلاص و الى ان سي للتوفيق و المؤلف الكتب الى تبيين الحق للناس ان الذي عليه رسولنا علم الشيخ رحمه الله لا ياخذ بالرسه و الى اخذ الكتاب الله و سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و كلام الصحابه رضي الله عنهم وسنن الصالحين يريد يشوف نطاقه يعني يلمح حقيقه الامر السوق ما صار يظهر بقى dalam masalah Al-Quran Yang sesungguhnya Syekh mengarah Bukan dari otaknya dia akan Tetapi dia mengarah Berdasarkan Al-Quran Berdasarkan As-Sunnah Berdasarkan perkataan-perkataan para sahabat Dan juga Akwal Al-Himah Salafisallam Barat Syekh Rahimullah Kerana Allah berjadik Inilah Yadba'at Yudhututillai an-data <tuh> dia dah hukumnya dan berkecak di usuluddin dan dengan uslub yang sederhana begitu dari para ulama itu rata-rata memulai ya belajarnya dengan kitab beliau ini Kerana kitab beliau itu cukup singkat ya, namun padat berisi dan bermanfaat qulla inna syikha al al-Imam Muhammad al-Rizqut rahimahullah wa reshada ma'amu wa tarata ala ta'wah di Allah Azza wa Jalla wa hasala al-hayur kadhir lilladi lilladi lilladi lilladi lilladi lilladi lilladi Kemudian dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Su'ud yang saat ini menjadi pimpinan yang kemudian dengan ini kebaikan kebaikan Banyak diperoleh. Mahathir Wala yazal al-Asul Wala umum Kuparah Wala Luhmet Ida اليوم Mut'awinin Maha al-Shaykh Alihim Rahmatullah An'an Al-Malik Salman Malaik al-Malik Al-Malik Al-Asulullah Jepnu al-Awwal Maha al-Asulullah Wasamah al-Shaykh Al-Aziz Al-Abdillah Al-Asulullah Jepnu al-Awwal Maha al-Awwal Waha Oh, oh. kemudian saya mengatakan sampai saat ini yang namanya eh, keluarga Abu Su'ud so ya keluarga Su'ud so itu senantiasa saling membahu bahu bahu menolak dengan keluarga Abu Sheikh ya yang dimaksud Sheikh Mohammed bin Abdullah ya maka Malik Salman ya Raja Salman ya Rabbi Allah itu kakeknya yang pertama itu adalah e, keluarga dari kerajaan Su'od ya, yaitu kemudian yang sekarang Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, itu kakeknya yang pertama juga ya, merupakan Al-Sheikh yaitu Sheikh Muhammad bin Abdullah nanti ke guru sudah selesai asamku saya dan untuk supaya tidak sepanjang kalian mendengar dan ceramah maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian insyaallah kertas kertas ada yang di soal di hadapan saya mungkin ada yang pengin bertanya kepada saya apa ada Jangan tak apa, jangan tak apa. Yeah, sila. La la la, ada di asar tu, ada di asar. Ya siap untuk ditanya oleh saya. Baik asar, baik asar. Sekarang kita belajar sesuatu. Madmor. Yeah. Ia. Yeah, saya sudah berbicara dengan sesiap partai kan. متى ولد الشيخ عبد العزيز بن باز؟ متى ولد؟ يا لا هذول متى ولد الشيخ عبد العزيز بن باز؟ ها. دعونا نذكر الشيخ عبد ده ابو في الشيخ عبد العزيز نصر ده دوس يا فندم يعني ها ده انت ايوه الف جامعه صح حساب الكاس طيب في pada ya, buku dakwah menelur مؤلف الشيخ محمد عبدوها يا ada beberapa hal yang perlu disampaikan di tapi syekh bertanya siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan beberapa karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salasa al-haj al Sahaja. Ah, ahset beli buku had. Ah, ahset nawait nazar. Dalam, di kitab agung. Ahset, ahset kudus Syeikh dan Ahli. Kalau kau kuda atas hajibah, terima. Ada satu kitab milik Syeikh Muhammad bin Abdullah, Bapa yang ini diibaratkan seperti boh untuk para Ahli Bidat. Ya, abang. أحسن كتاب التوحيد. <تصفيق> <تصفيق> هذا الكتاب كتاب عظيم ولذلك أهل الذع لم يضوء الشيء إلا ووضح الحق الذي لم على الناس. Ya, ahli beda itu membenci Syekh, ya, karena di dalam kitab Taurat ini Syekh menjelaskan tentang kebenaran yang mereka mereka itu bersembunyi di situ, yang mencampur adukkan antara kebenaran dan kematiannya. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah daripada Muhammad menjelaskan dengan jelas, sehingga Ya, mereka mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdullah daripada Muhammad. الراقه الهده هل تعرفون سيره الطالب ابن صغير مرين في هذا المساء سيهان بتبجره يا سيدي المتوت عن برjalanan Ya, tahun ini penuntut ilmu ini mencapai sampai 16 tahun belum menuntut ilmu. Ya sampai 16 tahun belum menuntut ilmu. Waktu dia berusah dia diantar, terasa, ianya dia dia di di di India, Malaysia. di fasa awal Allah subhanahu wa taala hidup dalamnya. Biar. Ya, belajarnya cuma di, apa namanya, pelajaran uh, umum. Ya, kemudian pada semester pertama, Allah memberi dia bertunjuk untuk menuntut ilmu. Thumma intakad kala nalau tuhan al-mabrasa urih wa darulan tahkir wa tu'an. Wa illa al-salam kata, bada'at ul-lawatiyah. Jadi, inda'i wa tawasut wa tawarum, ba'ala Wahrscheinnya, al-awid al-Shar'i, al-Taqal al-Tarwi, ilmu tabiriah, asal mula ilmu agama. Kemudian, ya, ini penuntut ilmu ini yang tadinya belajar di Arabi belajar umum, ya, ilmu tabiriah, kemudian berpindah ke ilmu Syariah. Tuba kalau hendak merajut di bidang umum khusus untuk tahiyat, raja. O dengan seorang kelal agama Islam lebih. Kemudian dia perlu untuk ilmu ini dia sudah berusaha untuk membaca Al Quran dan menghafal Al Quran. Ya mungkin ya dalam satu tahun dia sudah mungkin dalam murojaah Al Quran. Kamu baru tahu tapi itu belum lulu. Tapi dia Kemudian setelah itu baru menghafal matan-matan ilmiah. Wahabul Jamal yang asal kita kerjakan bersengeti. Kemudian ya pelajar ini penuntut ilmu ini menghafal 18 mata ya kurang dari dua tahun. Itu 18 sudah hafal mata? Hal melayu. Al-syukur telah. Al-qur'an Arab pada waktu Islam wa amadain tawhid wa kitabah wa kitab tauhid dan salat dan hak-hak anak di dunia wa guru ila hingga sudut adalah ya kemudian pelajaran ini Ya, menghapal mata-mata berikut yang tadi disebutkan saya ya, Yang tadi disebutkan oleh saya Ya, Mu'alaikatnya saya Muhammad Abdullah Ya, terus, terus, terus saya berpuluh-puluh Dan terus saya, saya tidak tahu juga Ya, karena ada beberapa kitab-kitab yang saya juga Yang belum menyimpinkan Bukan tahu, waktu saya Di atas ala ala jami'at Bukan tahu, waktu yang pertama adalah jami'at yang Ya, kemudian orang ini belajar di Jenya, yaitu di Jenaturia. Wallah astaghfirullah, وانا في هذا المكان، ان يثبته وينعطف وينجعه ربنا العاملين وتكون بذلك بل تكون خيرا. Mohon saya memohon kepada Allah Subhanahu ya supaya ya kita kita semua yang ada di sini seperti dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiya wallahu anhu. wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi fahanni wa sallallahu 'ala Ya, kemudian Syekh Muhammad Akhiri cukup sampai di sini saja lalu dia ya, membaca Quran dan protokol majlis. kita ya, awali subhanallah wa Kita salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ursi jiwa nafsi kita kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.